Tummelisa Det var en gång en kvinna som önskade sig att få ett barn hemskt mycket men hon kunde inte få sin önskan uppfylld. Hon gick till en gammal häxa och sa Jag vill så gärna få ett litet barn kan du säga mig vad jag ska göra? Jag kan hjälpa dig, sa den gamla häxan. Här är ett väldigt speciellt frö. Sätt i en kruka och se vad som händer. Kvinnan gick hem för att plantera det. Genast växte en stor vacker tulpan fram. En som vacker blomma, sa kvinnan och kysste de röda bladen så att tulpanen öppnade sig. Inuti blomman satt en mycket söt liten flicka. Hon var hälften så lång som en tumme, så kvinnan gav henne namnet Tumelisa eller Pytte. En natt kom en stor elak padda in i rummet genom ett trasigt fönster och såg till Melisa där hon låg i sin lilla säng. "Hon skulle bli en präktig fru till min son", sa paddan och bestämde sig för att ta till Melisa med sig medan hon sov tyst. Paddan och hennes son bodde i den leriga kanten av en stor bäck. Paddans son var ännu fulare än sin mamma när han såg till Melisa Började han kväka. Kvack, kvack. Paddan sa. Prata inte så högt, annars vaknar hon. Vi lägger henne på ett av näckrosbladen så kan hon inte fly. Medan hon är där kan vi ställa i ordning ett framtida hem under leran. Den lilla flickan vaknade tidigt på morgonen och började gråta när hon insåg att hon var alldeles ensam och inte kunde se något annat än vatten omkring sig. Nekrosbladet var som en ö, för hon var mycket, mycket liten. Då simmade den gamla paddan med sin fula son ut till bladet där den stackars flickan grät upp givet. Hon bugade sig och sa, Här är min son, han ska vara din äkta man, och ni kommer leva lyckliga i leran vid den här bäcken. Några små fiskar hjälpte henne att rymma genom att gnaga på bladets rot med sina tänder. Pytte seglade förbi många städer och de små fåglarna i träden såg henne och sjöng – Vilken söt liten flicka! En vacker fjäril fladdrade ständigt runt henne och satte sig till sist på bladet. Tummelisa tog av sig sin gödel och band en ände runt fjärilen och en runt bladet så att fjärilen tog med sig till Melisa långt, långt bort. Landskapet omkring henne var mycket vackert. Under sommaren levde den stackars lilla flickan alldeles ensam i skogen. Så kom den kalla vintern. Alla fåglar som sjungit så vackert för henne var bortflugna, och träden och blommorna hade vissnat. Hennes kläder var sönderrivna, och själv var hon så ömtålig och liten att stackars lilla pytte nästan frös ihjäl. Efter två dagar kom hon till en musdörr. Hon bodde varmt och bekvämt med ett helt rum fullt av kon, ett kök och ett vackert vardagsrum. Stackars lilla pytte tiggde om ett litet kon för hon var så hungrig. Musen, som var en snäll gammal mus, bjöd in henne att äta middag och Tummelisa flyttade in till henne. En dag sa musen, min granne, en rik mullvard, kommer att hälsa på en gång i veckan. Om du fick honom till äkta man skulle du ha det förspänt hela livet. Men han är blind så du måste berätta vackra historier för honom. Men Pytte var inte alls intresserad av att gifta sig med honom. Men han kom på sitt besök och blev snart kär i Pytte. Efter några dagar hade mullvarden grävt en lång gång under marken som ledde från ett av rummen i musens hus till hans eget hus. Därför kunde tillstånd att gå med Pytte när helst hon ville. Men han varnade dem att inte bli förskräckta när de såg en död fågel liggande i gången. Mitt i vägen låg en död Svala som förmodligen dött av kölden. Pytte blev väldigt ledsen när hon såg den. Men Mullvarden var grym och knuffade undan den med sina krokiga ben. Pytte sa ingenting, men när de andra två hade vänt sig om klappade hon Svalan och kysste det stängda ögonlock. Det här kanske var den som sjöng så vackert för mig i somras, sa hon. Sedan gick hon tillbaka hem med den gamla musen. Under natten gick pytte upp och tog en stor matta för att bära till den döda svalan. Den var mjuk som ull, och hon täckte alla svalans sidor, så att han skulle kunna ligga varmt i den kalla jorden. Adjö, vackra lilla svala, sa hon genom tårarna. Så la hon sitt huvud mot svalans bröst och blev genast förskräckt. Hon hörde svalans hjärtslag. Han var i själva verket inte död. Han levde, men var mycket svag och en av hans vingar var bruten. Den lilla svalan öppnade sina ögon och sa Tack, vackra lilla fröken. Jag har blivit så uppvärmd. Snart blir jag bra och kan flyga igen i det varma solljuset när våren kommer. Tumelisa sa: Stanna i din varma säng, jag ska ta hand om dig. Under alla de månader som gick blev de goda vänner. Varken musen eller mulvarden visste om det, för de tyckte inte om fåglar. Snart kom våren och solen värmde jorden. Svalan bad Tumelisa att följa med honom, men Tumelisa tyckte synd om musen som varit så snäll mot henne, så hon sa: Nej, jag kan inte. Hon tog farväl av svalan och tårarna steg i hennes ögon. Fågen flög upp i himlen och Pytte kände sig mycket ledsen. En dag sa den gamla musen – Du ska gifta dig, Pytte. Min granne har frågat efter dig. Nu ska vi förbereda dina bröllopskläder. Så bröllopsdagen ordnades. Musen anställde fyra spindlar som skulle väva dag och natt. Mullvarden besökte Tummelisa varje kväll– och talade alltid om när sommaren skulle vara över. Hon skulle inte gifta sig med honom. Mullvarden skulle hämta pytte så hon skulle bo med honom djupt under marken och aldrig mer se den varma solen, för den tyckte han inte om. Farväl, ljusa sol, grät hon. Kvitt, kvitt, hörde hon plötsligt ovanför sig. Det var svalan som flög ensam på himlen. Tummelisa berättade i tårar för honom hur desperat hon var för att hon var tvungen att gifta sig med den tröttsamma mullvarden och aldrig se den ljusa solen igen. Flyg med mig, kära lilla pytte. Du räddade mitt liv när jag låg frusen på det där mörka stället, sa hennes vän. Så kan vi flyga till varmare länder där solen skiner varje dag. Ja, jag följer med dig. Ta mig med dig, min vän sa Pytte och satte sig på fågens rygg. Efter tre dagar kom de till de varma länderna där solen skiner starkt. Det är här jag bor, sa Pyttes lilla vän. Du borde välja en av de där underbara blommorna så sätter jag dig där. Där kan du vara lycklig. Mellan två marmorbitar växte de mest fantastiska stora silverblommor så svalan satte tummelisa på ett av de bladen. Hon överraskades av att se, mitt i blomman, en liten man, så vit och genomskinlig som vore han gjord av kristall. Han hade en liten guldkrona på huvudet, spröda vingar och var lika liten som Tumelisa. Han var blommans ande och varje silverblomma hade sin egen ande. Detta lilla väsen var kung av andarna. Så vacker han är, viskade Pytte. Han var förtjust och tyckte att hon var den sötaste lilla fröken han någonsin sett. Han satte sin guldkrona på tummelisas huvud och frågade om hon ville bli hans hustru och drottning av alla silverblommorna. Hon svarade lyckligt ja till den stilige kungen. Så öppnade sig alla blommorna och ut ur alla kom en liten dam eller herre och alla var så söta att det var ett nöje att se på dem. Varje lilla varelse gav Pitte en present. Men den bästa gåvan var ett skimrande par vackra vingar som hade tillhört en stor vit fjäril så att hon kunde flyga från blomma till blomma. Du förtjänar ett bättre namn för att du är så vacker, sa den lilla kungen. Vi ska kalla dig Maja. Svalan sjöng en bröllopsång för dem och de levde alla i glädje och fred. Slut!